Dobar dan, nadaljujemo s ciklom predavanj iz lanskega leta. lanje je bilo v glavnem o begunci, letos pa je o kritični pismenosti in zadržništvu. Letos je, so teme izbrane predvsem zaradi romanov, ki jih berete na maturi, torej večina ti, ki ste četrtem letnikom, pač zaradi haksljivega krasnega novega sveta. Z nami je Priška Breznik. Vrška Breznik je diplomirala v Ljubljani, ki je ta in umetnostno zgodovino. Drugače pa je, kot se večini že povedal, ko sem jo najavil v razredo, direktorca Zavoda pekarna Magdalenske mreže, kjer organizira in izvaja nebroj takšnih dejavnosti, ki so aktivistične in skušajo ljudi nekako obzavestiti, oziroma kot danes temu pravi upismeniti, zato, da bi ne samo razumeli sebe, ampak predvsem svet, če predpostavimo, da če ne razumemo sveta in obdomneli, da je svet ta, ki nas oblikuje, potem v resnici ne moremo poznati niti samih sebe. Danes sem urško prosil, da bi imela predavanje približno, zdaj našo skoro, da se zmenila, obljubila, da bo tudi malo interaktivna, sicer pa so te razpravil kritični pismenosti, mišene bolj kot delavnice, in bolj predavanje, ker je nasljal, kaj to je. Torej, to je za obvod, boš kaj z nami, izvolite. Pozdravljena in pozdravljeni. Ja, kot je povedal že 30 dana koncu, delavnice je krična pismenosti v bistvu koncept in vedno ga je smiselno predstavljati, kako se izvaja spravi v obliki delavnice ali seminarjev. Že samo to, da bo danes to boljko predavanje je malo pa soprotil za koncento kritične pismenosti, kot boste videli in videle uh, tekom predstavitve. Bom pa poskušala vseeno biti malo interaktivna za to, da boste se malo podobili občutka, kaj je to kritična pismenost. Jaz sem morda komu, pa, oziroma gremo najprej tako, uh, bom povedala, da smo se z kritično pismenost začeli v naši organizaciji ukvarjati leta 2009, uh, ker uh, kot je povedal že Andrej, je del naših aktivnosti v organizaciji tudi izvajanja mladinskih programov. In vedno sedaj pa še bolj se nam zdi, da ste mladi zelo pod udarom raznih neoliberalnih agentov. Se pravi, če obiskujete ali mladinske centre ali kakršnakoli druge prostore, kjer se mladi srečujete ali družite, polko najste vedno pod udarom različnih lahko temu rečemo, zlasti pa tistih, ki na vas pritiskajo na različne načine. Ali so to neki pritiski, ki jih vi ne čutite eh, zavedno, ampak so nezavedni, od ne vem, komercializacije do podobe, samo podobe in tako dalje, do komercializacije kulturnih programov, eh, ne vem, na, na katere koncerte hodite, kam ti koncerte hodite poslušati in tako dalje. Do vsebin, ki so v obliki neformalnega izobraževanja, se pravi, razne delavnice, ki se vam ponujajo, predavanja. Verjetno, vedno več poslušate o tem, da morate razmisliti, kako se boste zaposlili, kaj bo vaša zaposlitev, na kakšen način boste nekaj delali, kaj boste šli študirati, vam bo to prineslo zaposlitev ali ne. Kaj vse, katero tako imenovane kompetence in veščine si boste mogli nabrati, da boste lahko v ki se odkukali, vse pravilne kvadratke. Da boste prilagodljivi za delodajalca in tako dalje. Nekatere no, tega res je ogromno, veliko tega pa je izredno škodljivo, smo se že takrat odločili, da je treba ponuditi neke vsebine, ki so vse eno v določenem smislu tudi politične. Politične, seveda ne v strankarskem smislu, ampak v politične kot to, da je politično vse, v bistvu skoraj vsaka stvar, ki jo dnevno upravljamo, je politična. Od tega ali bomo kupovali oblačila naprimer v Zari in Hound AMO in pri tem podpirali izkoriščene delavce v državah v tako imenovanega Tretjega sveta, delo, otroško delo ali bomo ne vem, kupovali si malico v McDonald'su in tako dalje. Vse, zra, te odločitve, ki jih na dnevni ravni um, sprejemamo, so politične v svojem bistvu. Zato smo velja pomudimo nek program, ki bo vse to te problematike, s katerimi se srečujemo dnevno nagovarjo iz nekega drugega koncepta in smo s pomočjo dr. Vide vončine Vdeb, ki je takrat na Filozofski fakulteti v Ljubljani na za pedagogiko in andragogiko se ukvarjala s kritično pedagogiko in znotraj te s kritično pismenostjo. s veljavamo velja ta program, ki ga še dan danes izvajamo, da pa prilagajamo glede na različne tematike, ki jih opažamo tudi delu z mladimi, da so relevantne. Tako da skozi te delavnice nagovarjamo veliko krat delovske pravice, eh, nagovarjamo problematiko eh, vedno večjega porasta new age novodobne duhovnosti, komercializacije komer komer komer eh, sveta, eh, problematičnost že samih oblik neformalnega izobraževanja, pa tudi formalnega izobraževanja, ki so spet pod pritiskom ne, neoliberalne agende. Uh, tako da danes vam bom predstavila samo to, kaj križna klična pismena osirb in skozi neke kakšne metode na delavnicah delavnica, ki poskušamo preskušamo uh, um, uveljavljati in rečimo temu. mi no. uh, pa začeli najprej čisto s to sliko, bom z jasno zakaj, pa bi morda skupaj s tema dnema slikama, pa bi morda, ne glede na to, da ne bovolite v francosko ali pa resnečite francosčine, vse eno, če bi gledamo te slike kaj bi rekli, kaj je na njih, napr. kaj je na krenah, ki je na vaši lebi. Se prej šlo je v glavne naprej, da ne bomo predolgi, zato daj asi da na tisti sliki, kjer vrane, klujejo uh, šitarsko zastavo v obliki šice, uh, je obasta plakata za, za referendom, vidite tam, ko no, je jasna aludija na to, na ljudje glasujejo, ne? se pravi, ali bomo odprli naša vrata, uh, lahko v nekem smislu tujcem, no? uh, izkoriščenju pa, pa, ne, tujcem, in potem imamo te črne vrane, ki so velike, črne, zakaj so črne, ne? ki klujejo državo, se pravi, Evropa, Evropajo, v tem smislu odnašajo denar v tem kontekstu današnjega ksenofobnega govora, kradejo delovna mesta, uh, de? švicarjem, tukaj pa enako, se pravi, na nej strani vidimo drevo ki z rdečimi jabolki, ki prosperira cveti na te zastave, pa pa nekdo pride in ga, ga odseka, se pravi, nekdujec pride in ga odseka. Gre pa za referendumsko kampanjo, ki jo je sprožila vesničarska nacionalistična stranka v Švici v času teh referendumov. In zakaj smo zdaj pogledali si te uh, plakate? V zato, ker kritišta pismenost pod koncepce ukvarja ravno s tem, kakšna so sporočila, ki so vse posod okoli nas, in ali sploh znamo razumeti ta sporočila. In s tem ali znamo razumeti, Pomeni tudi, kako smo v bistvu, v kakšni meri smo pismeni in kako smo v bistvu na voljo za razne manipulacije in agende, ki se vsiljujejo za strani, bodi si v teh primeru vesničarskih xenofobov, bodi si v primeru eh, interesov vem, gospodarstvenikov, podetnikov, politikov, koli drugih skupin. Bomo pa zdaj pogledali, na kak način to deluje. Uh, še nekaj, ko govorim kritična pismenost, kaj razumemo v glavnem, ko govorimo o kritičnosti, kaj kritičnost je? Kaj bi rekli, kaj je kritičnost? Ponevadim največkrat ne, v tem kontekstu, da nekoga kritiziramo. Ne, da nekaj se nam zdi slabo na rokiv, po potem se dobimo pa kritiziramo ali pa ne vem, Vredno ste sližali že to besedo, ko, ko se govorijo o kakšni kritiki, na imeli kritiki filma ali pa kritiki knjige ali pa kaj takega. ampak tukaj pa kritičnost ne pomeni ravno tega, ko pa si bomo pogledali. Zakaj kritičnost in pismenost? Se pravi, kritičnost v kritični pismenosti predstavlja zavedanje o lastni kulturni in družbeno-politični politič, umeščenosti v določeno izkušnjo, zmožnost in volja, da na posredovanje resnice in njihovo samovevnost pogledamo z različnih zornih kotov, ter njih razkrivamo napake ali različne manipulativne in ideološke vidike in gledanje sporočilnosti besedil skozi moralno presojo, ki se mora odražati v naših dejanih. Se pravi, kritično zavedanje o lastni kulturni in družbeno-politični omeščenosti in določeno izkušnjo. Se pravi, vsak izmed nas je rojen v nekem določenem okolju. Nam je skupnega to, na primer, če gremo zdaj Čisto tak banalno pogledati, da smo rojeni, vse večina od nas verjetno v Evropi, da smo rojeni tem v srednjem delu Evrope, da smo rojeni na primer Sloveniji ali na Hrvaškom osrbiji ali v Makedoniji, Albanija ali Kosovo, vse večina kar pomeni, da smo determinirani na nek način s tem, kaj je bila zgodovina našega naroda, tega geopolitičnega geografskega okolja v preteklosti, da smo determinirani z navadami običaji, običaji ne, da smo, pač po navadi je tako, da gremo poleti, na primer, zelo banalno na morje, po zimi smučati, zmes mogoče hribolaziti in tako dalje, ampak se veliko krat, ko neko besedilo beremo, Ali ga gledamo, ker besedilo ni nujno samo pisno je tudi lahko vizualno, se pravi, oglas, plakat umetniško delo, in njimne, da se mi vedno tega zavedamo. Da naše razumevanje tega besedila je veliko krat vplivano ravno iz tega zornega kota, odkot mi prihajamo, se pravi, iz katerega družbeno-političnega, kulturnega prostora. Potem zmožnost in volja, da na posredovanje resnice in njihovo samoumevnost pogledamo z različnih zornih kotov in njih razpredivamo napake in manipul manipul manipulativne ali neološke vidike. Zdravi, kot bomo videli, da je nobeno besedilo, naj pisano ali vizualno, ni neutralno. Kar pomeni, da nišče ni, ni ne more brati in pisati besedila, brez tega, da bi van vložil uh, vse svoje preteklo znanje, preteklo izkušnje iz tega področja. In se pravi, če jaz napišem neko besedilo, naprimer, o Begunci, to bom navizela drugače kot nekdo drug, ki prihaja, na primer ali iz Sirije, ali ki prihaja iz Nemčije. Zdaj, da, če poskušamo dobiti čim bolj objektivno sliko po tej neki resnici, je, je nujno, da pogledamo več različnih besedil, ponovno obozarjam, da to niso samo pisana besedila, ki so nastala na različnih delih sveta na to tematiko če poenostavno. Bomo pa na videli, kaj to pomeni. No, in kritičnost tujno tudi pomeni, da gledamo sporočilnost z besedili skozi moralno presojo, ki se mora odrašati v naših dejanjih, kar pa verjetno tisti, ki že imate filozofijo, ste malo seznanjeni s tem, kar to pomeni. Ne? Se pravi, kritična pismenost in kritičnost, pisnost pismenost in pomeni, da iščemo v besedilih agendo in da stremimo k temu, da bi Z razumevanjem teh besedil in posledično z aktivnostjo, z neko akcijo, spreminjali družbo na boljše. Kaj pa pismenost? Pismenost ni samo to, sebi, pismenost še razumemo to, da znamo brati ali pa pisati. Ne? Pismenost je torej tehnologija in zmožnost ustvarjati nek, nek pomen in kot tehnologija, mislimo pač črke, ki jih uporabljamo, orodja, ki jih uporabljamo za pisanje teh črk če strani se moramo zavedati, da na drugem koncu sveta uporabljajo kakšne pisave, vse na primer pismenke, je reče siticam, eh, ki jih uporabljajo, ki druge uporabljajo drugačno pisavo, to je njihova tehnologija. In nekako se moramo zavedati, da je družben, da je pismeno družbena kulturna praksa s teksti. Se pravi pri nas je pismeno družbena kulturna praksa s teksti, se pravi razum razumevo sporoževamo vse preko besedil večinoma. Ne? Kje drugi, čisto v kakšnih, če bi šli na Afriški kontinent, v kakšne države, kjer živijo še stavljska ljudstva, se ne, se ne nujno sporozumeva na tak način, ampak na čisto drugačen način. Er to moramo vedno imeti v glavi, da nas determinira to, na, kerem, na katerem delu sveta smo rojeni. Potem pa še globje naše izkušnje življenjske, naše znanje, ki smo si tekom življenja pridobili. In samo s tem mi tvorimo neko razumevanje sveta. No, in kaj je potem kritična pismenost? Se pravi, ki, kritična pismenost je koncept, ki pismenosti, kot referenci, branje in ustvarjanje tekstov, se pravi, s pismenostjo, če smo pismeni, v tem delu svetar znamo praviti in ustvarjati tekste, hkrati dodaja kritičnost kot pa eksplicitno politično in etično dimenzijo. Zakaj je temu tako? nadaljujemo tako jezik in dostop do informacij in znanja, sta namreč ključni osi spostavljanja razmeri moči v družbi. Kaj bi to pomenilo? Se pravi, primer vi imate možnost, da obiskujete srednjo šolo in preko tega dobivate neko novo znanje in dostop do informacij. Če si predstavljate zdaj dijakinja ali dijaka, ki ste pred dvema mesecima preselil iz Kosova ali iz Albanije in ne znal slovenskega jezika, kako ona ali on dostopa do tega znanja ali informacij Naprimer pri pouku zgodovine ali filozofije. Na kako drugačen rečin? Kaj pa tudi zdaj se zatočimo na jezik v tem trenutku, da se preseli in začne tako obiskovat vašo šolo, ima isto možnost razumevanja preselil in uh, vse informacije, ki se jih na naši šoli pravi ne. Ne. Res je, ne, v tem trenutku njegova možnost ali ena možnost ni enaka vaši. In če se spet malo pogledamo in eh, razširimo perspektivo na ves svet, smo mi tisti, ki smo tisti, ki smo imeli možnost izobraževanja, zastijalnega izobraževanja, zelo privilegirani. Obstaja veliko, veliko eh, posameznikov celih listov, ki te možnosti tako ne so imeli in je ne bodo imeli, delno zaradi tega, ker pač posedi Zahodne Evrope in ZDA ki se dele sveta, kjer živijo, to ne mogočajo vojaški posedi, kateri koliko uh, posedi. In V tem trenutku so potem oni uh, v bistvu zelo depredigirani situaciji, ki z nami in imajo enake možnosti razumevanja tega, kar se dogaja v svetu, nimajo enake možnosti pridobivati na znanke kot mi in imajo enakega dostopa do informacij. Če tak razmišljate, kdo mislite, da ima največji dostop do informacij v katerih poljih? Kdo je naprimer za računalniško zelo, zelo pismen? Dobre, če se morate, da lahko rekli, da hacker je, ne? Kaj pa Kateri sloji ljudi, rečemo, da kateri sloji ljudi je tisti, ki ima dostop do največ informacij? Če se na našo državo, naprimer, se dotočite. Ste kaj slišali o tajnih tergodinskih sporazumih? Ste se kaj pogovarjali v šoli o tajnih tergodinskih sporazumih? tudi Pceta tisa. Je kdo, slišal malo kaj v tem? Ok. Vesne mora tako, kdo v Sloveniji je te tajne televinske sporozume prebral. Kdo mislite, da jih je prebral? Majo vsi po tisoče in tisoče strani, kdo? Noben. Sloveniji je noben prebral. Kdo mislite, da jih je prebral? Tore. Če ste se pogovarjali, kako so nastajali, ti tajni tajne televinske Se pravi za interesne sporozume med, in vla... ja, med korporacijami in pa vladajočimi elitami, politiki in tisti, ki imajo pač največ kapitala. Tako da zagotovo, ne, če si predstavljate, da v naši državi niki enega razen morda kakšnega aktivista proti taj metropolitskih sporozumov, ki bi jih prebral, čeprav bi bila to rujna nalova vseh poslancev in vseh, ki so glasovali v podporo le tem, Uh, vemo, da so jih sestavljale korporacije in pa elite, kdaj glavni interes je profit in imajo v tem trenutku oni največ znanja o tem, največ informacij o tem. mi pa tega znanja in informacij nimamo. V kakšnem poražanju so potisne? Slabši, ja ali Mhm. In kaj pa seijo na primer ko se zgodilo, če bom bodo vsi v nacionalni parlamentu ratificirali detaljne te trgovinske sporazume, absolutno. Se ja, manipulira absolutno, no, ja. ja. Se sicer dobro je, no da se korporacije lahko tože že posadile v države. Zanim točno pa pomeni da Filip Moris, tobačna tovarna je tož Lahana, da se mi, zaradi tega kot Slovenikovec cigarete na, tale na likvari objia oziroma slike ključi ali nekaj takega, ne? In zdaj lahko korporacija, se pravi zasebno podjetje toži državo. To je pač nekaj kar se po zgodovini skoraj da dogaja, ne? Če pa bi imeli se to znanje in informacije bili in bi se lahko proti temu borili. Pač kritična pismenost na to opozarja, da tisti, ki nimajo dovolj znanja in dovolj informacij, Z veliko krat zaradi tega, da so informacije namerno zadržane, ne? se v medijih tega ne morete prebrati. Ne? V medijih, v časopisih, v časopisih, ki se jih verjetno pa komunicirate preko njih. Pač Posledično v družbi imajo manjšo moč in tako se ustvarjajo ta na razmerja moči. Kratki, ki jih napišemo, stori, da je način, na katerega zberemo neločniko povezan s posameznikom razumevanjem, razumevanjem sveta in njegovim mestom v svetu, to je to, kar smo predvim da zelo nas določa naša umeščenost v prostor, geografski prostor, kulturni prostor, zgodovinski prostor, ker samo mi bomo neko besedilo razumeli z našim znanjem, z našimi, z našimi izkušnjami, z našo kulturo na tak način, da iz druge kulture ga bo razumel to isto besedilo, čisto drugače. In Ellen Luke, je australjski profesor, Ki se ukvarja z razvijanjem kritične pismenosti, pravi, da ima kritična pismenost eksplicitni cilj kritike in transformacije dominantnih ideologij, ideologij kultur in ekonomij. Se pravi, želi si preoblikovati obstoječe dominantne institucije, kar so dan danes večinoma banke in so druge monetarne institucije, kulture in pa ekonomije, v, to, v takšne, da bi bile družbe, da bi bil svet družba prejšičen. Še dva uh, profesorja, ki se z kritično pismenostjo ukvarjata, uh, uh, Henry Žiru, veliko tudi z mladino, na splošno, pravi, da kritična pismenost omogoča v pogled v razmerje med znanjem in močjo, razkriva znanje, to bi vam moralo biti všeč, kot družbeno konstrukcijo, vezano na družbene norme in vrednote ter omogoča način kritike, ki omogoča razkriti, kako v nekaterih primerjih znanje služi specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim, družbenim interesom. Poleg tega lahko kritična pismo nas deluje kot teoretsko orodje, ki pomaga učencem razvijati kritični odnos do lastnega znanja. Zdaj, če pogledamo, tako del razkriva znanje kot družbeno konstrukcijo vezano na družbene norme in vrednote. To je vezano na to, da znanje v neki družbi ima se mm, meri na tako in tako način in ima takšna in tako vrednost, drugi družbi drugačni. Zdaj, če vas čisto eno vprašanje vprašam, uh, kdo, je, kdo je bil Krištof Kolumb? Ni test, ki so kodovine, samo povedi. Ameriko je tkrival, ja, kaj še? Mislim, kaj še je? Kaj bi še rekli, kdo je bil Krištof? No. Če bi tako splošno ogovarjali. Raziskovalec. Raziskovalec okay. Ok, se pravi, slišali smo odkrivi Ameriko, raziskovalec, pa portugalec, še italijan je bil. Uh, pa veste, tako se je zgodilo to tako imenovano odkrivanje Amerike. Se pravi, to tako imenovano odkrivanje Amerike je bilo eno iz največjih genocidov, ki se je zgodilo na tajem sveku. Uh, poleg tega, tako kot pri vsakem genocidu oziroma vsakem vojaškem uh, osvajanju, Uh, deže se tukaj zrabeno tudi množično posiljstvo in tako dalje. A vendar, ko govorimo, o po Kolumbu, najprej rečemo, da je odklil Ameriko in da je bil raziskovalec. Da rečemo, da je bil uh, zločinec. In zakaj mislite, da je temu tako? In če gledamo, na to, da je znanje, družbena konstrukcija, vezana na družbene norme in predmote? Se sližali, že zrabeno zgodovino, pišejo zmagovalce veliko krat. Zakaj mi se zelo, da v vaših učbenikih ali v iz osnovne šole tega ne opiše ja. Delno pač to, delno pač nikoli doben opiše te zgodovinske učbenike, uh, oziroma da prednost temu od, odkritju nove celine, krati pa zanemarjamo kulturo in tradicijo, ne vem koliko starosvetskih hitstev, ki so tam preživela. In kot veste, če takaj spremljate, ZDA nasplošno, veste, da še zdaj staro starosevska ljudstva, oziroma tisti predstavniki ki so preživeli, živijo v zelo slabih razmerah ZDA, ne? v rezervatih, tako imenovanih, tako kot na primer, v Avstraliji. No, za vse tiste, ki vas za zgodovina zanima, pa zanima tudi moče druga perspektiva zgodovinskih dogod, kot zelo priporočam to knjigo Howard Zina, uh, A People's History of the United States, ne moče uporabljate pri zgodovini, ki pa predstavlja iz ključna poglavja v zgodovini Amerike iz vidika tistih, ki so bili zatirani oziroma tistih, ki so bili izkoriščeni z namenom pač doseganja slave. Bo bi to tudi malo na okolji, pa Havardin je pa z ameriških zgodovina aktivist uh, bil vmrjeni v 2010. Drugače pa, pa, da še malo odozrejemo v zgodovino, Uh, kritična pismenost kritična pismenost se je v bistvu razvila iz veje kritične pedagogike in nadal izmed otemeljitev kritične pedagogike je bilo brazilski uh, filozof, pedagog, in nis tiste tisti, ki bodo zašli študirati še študirati pedagogiko, bo te zagotov tudi v kritični pedagogiki uh, govorile. In se je to Paolo Freire, uh, ki je otemeljeval uh, viskup ideje o kritične pismenosti v marksistični in fenomenološki teoriji. Zdaj, marksizem, že veste približam, kaj je? Kaj bi, kaj ste svi svi svišeli, se pa že, ne? Možete zdaj, da bi Ja, ja kaj, kaj je res. Kaj pa, se uči? To bi kar Ja, ne znam? Ja, super, Plan. No. Prozornik ja, biologskega razred, razreda je, ja, da ima vsak človek pravico in svobodo, da se razvije po svojih eh, najboljših možnostih. Zdaj, teorija je pa, Filozofija je vodnivanje filozofsko, tako da morda pa Andrej se znala bolj vodovili, iz začetka 20. stoletja, ki, če prav razumem, daje človekom posebni povdarek na uh, prevajanju opozovanja človekovih občutih v objektivni svet. Andrej, Heidegger pa, Husser, mislim, da sta bilo. Najkrati. No, <gled> <gled> ok. In je to križno pismo nas razvijalo z najravnejšimi brazilskimi kmeti in pa delavci v 60 in 70 letih. In veliko delavcev in kmetov zlasti brazilskih je delalo na ozemlju vlasti kapitalistov in so en zeljišči, ki so bolj je bila bo še, sveda, živeli v zelo težkih razmerah. Zakaj sem jaz na po, začetku povedala, da je težko o kritični pismenosti predavati, ker je to v za samim konceptom, kot tudi Paulo Frejeri, ki je šel med te delavce in kmete in ni predaval, ampak je skupaj z njimi poskušal poiskati tiste besede vodnikove vsak dano, ki na njim nekaj pomenijo. In ko so sedeli skupaj v krogu, tako izvajamo tudi delavnice, primer trične pismenosti, so besede, ki so nekaj pomenile v njihovem vsakdajem življenju, bile opeka, hiša, koruza, ne marksize, fenomenologija in tako dalje. In s pomočjo teh besed in prikot tega potem Akcij, ki so iz tega izvelni, se so se tako toliko opolnomočili, da so se bili sposobni uh, upreti kapitalistom. Se pravi, je prispeval k njihovi svobodi in emancipaciji. Zelo priporočam knjigo Pedagogika za ki jo je Paulo Frejri napisal. Uh, zdaj slovensko je prevedena, je bo to pa našli v amblesčini tudi v knjižnici v Mariboru, ali pri nas knjižnice Roze, je pa tu še ena knjiga, ki jo je Paulo Frejri napisal tudi z enim uh, učenjakom Donaldom enasinom, ki govori o pisanosti, pa bomo dalje povedali, kaj je pod No, in pač, kot piše tam, ob ljudi za Frejera ni pomenilo samo učenje, pisanja in branja, kot spretnosti, se pravi, da nekaj znaš napisati pa nekaj znaš prebrati, tem pač je to osmišljevavo s prevpraševanjem družbenih samomevnosti. Se pravi, kako smo prej govorili, ne, mač se kaj od družbe, tako od je samo omevno, ko se ne presprašujemo, za kaj se učimo, da je raziskovalec, ne pa vsega ostalega zraven. Ne? In z odkrivanjem izvorov krivičnosti v dan v življenju ljudi, ki jih je poučeval. In kar je povdarjal, kar je zelo pomembno, da je način, na katerega beremo, je neročniko povezan z posameznikovim razumevanjem sveta in njegovo vlogo v <coughs> mestu svetu. To je povezano s tem, da na način, katerega beremo. pravi beremo lahko samo na način, ki je lasten nas sami. Z našim predhodnim znanjem, z našimi predhodnimi izkušnjami, z, pred... z našo umeščenostjo v zgodovinski, kulturni, geopolitični prostor. In na tak način je edin način, na katerega mi beremo svet. Ber brati svet, pa pomeni brati svet poročila, ki se nahajajo okoli nas in posebično razumevati vse družbene situacije, ki so okoli nas. No in prej. pravi, ne prej, branje ali ustvarjanje tekstov nikoli ni le spretnost, se pravi, pisanje ali pa branje, vse se ne da zgolj brati, ne da bi kaj prebrali, se pravi, vedno, ko beremo, tudi ta tekst razumemo in ga tudi nezavedno veliko krat interpretiramo in enako nekdo piše tekst, Da tudi ne piše, povsem neutralno. Vedno ga piše za svojim znanjem in interpretacijo dogodkov, o katerih piše. To je zelo uh, vidno, razvidno v vsak danji tverite medije in poročanja o različnih dogodkih. In se pravi tudi, da je branje besede enako branjo sveta. Se pravi, na kakor način razumemo besedilo ali vizualno podobo na tako način razumemo svet. In pravi tudi, se pravi, to tukaj, kar piše da skupaj z Donaldom Masidom, pravi ne se stavlja le dekodiranje, zapisane besede oziroma jezika, ampak temu predhaja in je prepleteno znanjem v svetu. Se pravi, ko beremo, ne beremo, znamo tako br, a, n, j, e, ha, branje, ampak to, kar bomo prebrali, nam nekaj sporoča in vsegi to interpretiramo. Uh, Zdaj, pristopo k razvijanju kritične pismenosti je veliko, ker to gre za koncept, ki so različne, ko delamo v razredu. Pa tudi, to ni samo metoda, ki se uporablja v šolah. Ne se lahko kjerkoli uporablja, res pa je, da na primer Ellen Luke in pa Peter Freebody to, to tehniko uvajata na srednje šole, fakultete in tudi vrce, pravi da različne predmete na šolah skozi koncept kritične pismenosti poučujejo. In sicer sta ona do model učevanja kritične pismenosti je razvila, in se imenuje Model Ščihiri ki je razdeljen na to, na streti kodo. To, kar smo delali na začetku, torej ko smo pogledali tiste dve fotografiji, smo najprej strli kodo, smo mogli najprej razumeti, kaj svet vidimo. In na kakšen način so sporočila, ki jih vidimo, vpisana v to besedilo. Zdaj smo odgledali za džambo plakat, smo odgledali vliko črne barve, da so živali hrane, da je drevo, da so jabljka šli, potem smo šli globje do vsebine. Uh, kar je pa že danes ključno, je to, da vi, zlasti vi ste mlajši, ste soočeni z besedilami, da besedili drugašimi vrst, ne? Komunicirate preko Instagrama, Twitterja, Facebooka, kaj še se? Vajter, Je nekaj, ne? <laughs> Potem kot na telefonih klikate in tam se vam besedila prikazujejo vastično. Veliko je premikanja, veliko je nekaj zvočnih signalov, fotografij, ki se pojavijo, zvinejo. To so drugačna besedila kot tista, ki so v tiskanem mediju ali pa kot drugačna kot tisti, ki so na televiziji. Ne? Poč zelo je bi treba biti spreten pri brandu sporočil. Zdaj, mislite, da se vam pojavljajo neke slike? Naprimer, ko imate neko strano fajsbuko ali nekje drugi odbrdo, ki so nam vam najkrat slika, pojavlja naprimer, eh, najnovejši model telefona, za kaj mislite, da je to? Ja, pa v da vi to tudi zaz, zaznate, to so poročila, da ga razbere, tako, tako da se mora zapri, ali pa pa prejte brat, ko si prim zdajal, bom novi telefon kupiti. Pač je različno, ne? pak se takrat trebamo razpoloženi. Pač... Ne, ne moremo, dan dan, da bi se zelo težko slediti, zelo bi, težko biti tako pozorjen, da bi se da poročila takoj znal decodirati s tretj kodo in videti, v bistvu, kaj nam želijo sporočiti. Zato je zelo fajn, da ko taka besedila vidimo, da uh, znamo tudi razbrati, zakaj so tako sestavljena, kot so. Ne? Zakaj so zelo grvita, zakaj je veliko zvokov, zakaj za ljudi, ki so starje od 15, 15 let, neko sporočilo tako pripravljeno. Za tiste, ki smo stari na 30 in 40 let, je besedilo tako pripravljeno. Zato, ker na vsakega nas nekaj drugače, to ciljno skupino zlasti starostno opredeljene drugače nagovarja. In če ne znamo tega razbrati, nam lahko kdorkoli karkoli proda, pa nujno izdelka, lahko tudi kako informacijo. Če bi tiste slike, ki smo je gledali na začetku, če jih ne bi razbirali tako kot smo jih, bi dobili čisto neko drugo sporočilo od njih. Ne? Bi misli, da gre za da smo rekli, sekanje sadnega drevja in tako dalje da lažje to delamo, imamo pa primere vprašanj. Veliko krat namreč, ko delavnice, te kritične pismenosti, nam si biramo, z, zgodovinske, geografske, učbenike ali pa medije in si pomagamo s tem listom vprašanj, kjer pač lažje najdemo ta skrita, skrita sporočila. Potem nekaj še so ustvariti pomen, pač vedno, ko nekaj vidimo se vprašamo, kaj je njegov pomen in potem pač poskušamo plast za plastjo odluščiti od čebulo in priti do pravega pomena e, sporočila. Ne, meni se v zadnje čase, ko njimam televizije doma, zelo dogaja, da vidim, kakaj te svetlovne oglase na cestah. Sloh ne vem, kaj oglašujejo. Mislim, zelo e, težko spoko razberem, kaj mi hočejo prodati, dokaj potem ne pomislim, aha, očitno je izsek iz nekega televizijskega oglasa, za to pa to. Ne vem, če se vam ste že dan naletili, nekaj takaj, da ste bili neko reklamo, pa ne ste bili, kaj... Ampak vse to je pač sestavljeno zato, da se, se ti, ki pripravljajo glasnost sporočila, zelo imajo naštudirane, narejene analize, tako da zelo ciljno oglašujejo, ne, ne se bad da, da so oni zgrešili naslavljanje na nas ne, kot potencijalne kupce. Potem so še vprašanja, ki tukaj sledijo, se pravi, so ustvariti pomen kotere besede ali fraze izstopamo, časih izstopajo, nekatere besede so obdeljene, nekatere fraze se v nekem tekstu večkrat ponavljajo sem zato, da bi nek ustaljen ali pa ja ustálen še poglobili in tako dalje. Sprašujemo se tudi, komu je tekst namenjen, kakšne so moje skušnje in znanja, ko se se vrnemo spet k prvemu, ne? Nekdo, ki se še ni srečal, morda s sovrstnimi kampanjami, vesničarskimi, ksenofobnimi je težko razvira, kaj sporočal. Potem, ko imamo to znanje, pa bomo že lažje, tako da, ko boste naslednjič videli podobne <laughs> oglase, boste že lahko zelo hitro sklepali naprimer, zakaj gre. Potem smiselno uporabiti, se pravi, smiselno je, da, se, da, da, da vemo, kateri pišemo tekst, koga naslavljamo, pa kaj je že bomo sporočiti, podobno kot beremo. Se moramo veliko krat vprašati, naprimer, kako bomo nek tekst uporabili uh, in tudi kakšen namen ima tekst, ki ga bere ne? in kaj lahko s tem besedilom morda tukaj in zdaj naredim ali ga kako drugače Na primer, obstajajo aktivistične skupine, ki to vrstne oglase spreminjajo v neke druge, zbrojujem cistijo glas, uh, ne, ne. A pa kateri koli drugi so se morda že videli. Zlasti ti oglasi, ki so se lani veliko pojavljali, um, pa pred lani, ne, oziroma, ja, pred lani, ko je bila kampanja Čas je za, uh, pa so bili kakšni zelo ti homofobni grafiti, ko pa si lahko samo dve črki prečrtal, pri, pri, pa napisal drugo bardo dve začetni črki, pa je popolnoma drugačni pomen dobil grafit. Ne? To je tudi ena vrsta aktivizma. Če vas mi kaj? takega potem kritično analizirati in preoblikovati, to je to, kar vščas govorimo, da se moramo zavedati, da besedila ne so nikoli neutralna. Vedno, vedno imajo neko sporočilo in neke glasove izpustijo, druge podključijo. Ste videli na naprimer je reklami za, rečemo, za zdravstveno zavarovanje ali pa katero poli avtomobilsko zavarovanje? Ste videli koga, ki nastopa, pa je, ne vem, brez domec, ali pa, ne vem, rom ali pa kaj takvega. Iz stališče zavarvalnice je jasno, velikno brezdome smo pokupili zavarvanja, pri njih da rom tudi ne, ne? zaradi ja, ker veliko um, Se pravi, veliko krat je, ko beremo tekst, je smiselno tudi brati in ne, s tem videti, kako neko besedilo oblikuje podobe, na primer žensk ali deklet, Podobe starostnikov, podobe otrok, podobe drugih etničnih skupin ali drugih kakšnihkoli kakšnih marginaliziranih skupin in iz tega lahko tudi vidimo, kako je avtorje bo do teh skupin. tu tukaj se naprimer lahko uh, sprašamo, kdo bi to besedilo vral kot samo omevno in neproblematično, ali so v tekstu uporabljeni stereotipi, kaj so dejstva in kaj ne, verjeli ali ne, v besedilih je veliko krat zelo malo dejstev, v preverljivih kem me tekst napeljuje, da bo skuša doseči meni in tako dalje. Se pravi s pomočjo teh vprašanj, ki so na primer takih razpredelnici, je veliko kolažje bratiti tekste in ogotoviti marsikaj zelo zanimivega. Uh, no zer samo na hitro še, Eno, uh, društvo Afiški center je pregledi dolgo neko tako kritično dekonstrukcijo učbenik uh, geografske značilnosti sveta, ki je še od leta 2004. To je ta učbenik. In ga jih je zanimalo, kako so posamezni kontinenti v tem učbeniku predstavljeni. Zakaj je na primer Afrika na določen način predstavljena in Azija na bud način? Pa na, samo na hitro, nekaj primerov sem izpisala, kaj so uh, pogledali za te fotografije. Žal nimamo, ampak vodvili so sledeče. Uvodna uh, fotografija na dveh stranih v Afriki prikazuje to, kar Afrika v zahodnih, v zahodnih glavah tudi je. Se pravi suha, vroča, črna celina, črna celina, na kateri ljudje živijo v barakah in hišah hiša slanjato streho. Enako velja za podobe preostalih celin. Azija je tako držala riža, Amerika pa celina razvoja, uspeha, demokracije. Se Afrika je skoraj vedno predstavljena kot država revščine, kot črna celina. Veliko krat se govori o Afriki, ko je to ena država, ne kot je kontinent, kjer je zelo veliko držav veliko krat se govori, uh, pač ja, da živijo ljudje v baraka, da je tam vroče in tako dalje, nikoli pa se ne govori o tem, zakaj je v Afriki revščina, primer v nekaterih državah afriških zlastih. In velikokrat krat je Azija predstavljena kot država naravnih katastrof, kot je to dano dejstvo. Afrika je revna, v Aziji je cel kupilo treso, tsunami in tako dalje. Potem v članku o ljudcu in goro in goru, je govor o plemenih, kako omenijo Masaje, in to vrstno pravijo v afriškem društvu ponižujočo in načevalno terminologijo, bi bilo treba črpiti in jo z neutralnim izrazom ljudstva. Poleg tega življenjsko okolje masaja popolnoma eksotizira in naturalizira tale stavek, danes je, za raj, danes je raj za okoli 30 živali in plemena masaja. Se pravi, na mesto, da bi podali real, realne, objektivne informacije, o ljudstvu, o področju, v katerem živijo, ga eksotizirajo in to eksotizirajo, se pravi, da energijo na nek način nedostopnega in pa kot objubljeno teželo da uporabijo besedico raj. To je morda boste kdaj brali zelo zanimiva knjiga orientali. Orientalizem. No, potem pa še dalje. Uh, da, drugo dodano besedilo da je neposrečna kompilacija, po v prvem vsebuje elemente pripovedi o udeležencih enega izmed tragičnih dogodkov, za katerega lahko diak, ki ta učbenik bere, samo sklepa, da se nanaša na Afriko, vse to ni nikjer eksplicitno omenjeno. Nadelevanje pa vsebuje zelo kratek opis vplivov kolonijalnega kolonial, plenjenja v celotni Afriki in v sklepnem odstavku opozarja na nekatere posledice genocida v Ruandi prebira, pre je to vrstega vsebinskega kombiniranja, težko brljivo kot celota. Poleg tega, diako gotovo ne morejo biti jasne povezave med domenjenim genocidom in evropskim in kolonialnim premjenjem. Razem, če se ni nekje že do dobra seznanja znemško ter kolonialno politiko v Andi, da me zanima, če je kdo od vas v osnovni šoli prebira o tekste o kolonialni politiki. Ne. Ker niste, torej nimate predhodnega znanja o tem, potem pa vam prikažejo tekst O tem, eh, da je Afrika držela revščine, da je eh, tam genocid, brez širšega konteksta, zakaj je prišlo tega genocida, kon zakaj je v času kolonializma in sedaj neokolonializma zahodne države zelo prispevamo k, tem, k temu, da je Afrika revna. Brez tega, noben ne more tega razumeti in dobiti celotne podobe. Zato bo stereotipno Afrika vedno ostala držela revščine. Kim je treba, ki je treba pomagati z humanitarnimi akcijami in denarjem. Ampak pač to je. Mislim, ne gre za ne, tako kot je v Aziji, so naravne katastrofe, so tukaj pač hrani. So si sami krivi, ker pač to je inherentno nekaj njihova notranja lasnost. Torej, to podobo dobimo, če beremo to vrstna besedila. Če pa beremo na način kritične pismenosti pa nam omogoča, da pridobivamo zelo veliko drugega znanja. Sprej, če bi vi ta učibenik, ki ste ga verjetno uporabljali ali pa sorodnega, če bi vam dal očitelj, da hrad brati še druge tekste, ki so lahko tudi leposlavni in se dotikajo naprimer zgodb ali masajev, ali so zgodbe staroselcev, ki so jih sami napisali, ali uh, učibenik, ki ga je napisal neko, nekdo drug in bo te tekste skupaj brali, bi zagotovo dobili celopnešo realnejšo sliko o tej situaciji. Um. No, kot vedno, pa vedno Afriko, najbolj si zapomnimo po sliki lačnih otrok červiskih. In to je kač podoba Afrike, ki jo imamo vsi v glavah. Prezda bi se vprašali, zakaj in tudi kako je do tega um, prišlo. Zdaj samo za zaključek, torej kako deluje kritična pismenost na več načinov, Eno je za kritično dekonstrukcijo besedil, to katero uporabljamo ta vprašanja, potem primerjalne obranje besedil, to, kar sem se zdaj omenila, če bi obučbeniku brali še poslovno delo, naprimer, ko se učite o služenstvu, če poslušate Buffalo Soldier od Boba Marlija, govori isto zgodbo. je lahko učenje je bolj zanimivo, radi bo tudi dobite več različnih pogledov na nek tekst. Potem dialog z drugimi. Torej, ka se ogovarjate s kritično pismenostjo, niste samo kritični sami pri sebi, poslucite, da, da jo to ni prav. Vem, da ni prav, da v Afriki je tako poročamo, ampak če nič ne narediš na tem področju, potem to ni kritična pismenost. Vedno stopaš v dialogu z drugimi in pa pridobivaš novo znanje. Se pravi, ideja kritične pismenosti je, da poskušamo pridobiti čim več znanja o neki tematiki iz različnih zornih kotov. Nujno pa je kritična pismenost vedno vodi v družbeno akcijo. Vedno spodbuja ljudi, da se aktivno lotijo s preminjanjem um, sveta na boljše. Tako da, to bi bilo za enkrat vse z moje strani. Hvala.